que tal, familia Comareira? Ecetamos unha nova semana, e demais, unha semana moi especial. Estamos estes días fachendosas, alardeadores, campantes porque chega o Resume de Galego. Que querías dicir aquí, eh? Espero <risa> que vitaminas tomate, Raquel. Botou xa pouco fora Porque non afino, que xa non podía ser soprano Bot, Botaba hasta cabalo do micrófono e todo eh? <risa> <risa> <risa> Mi madriña, que ímpetu Ben, como vedes hoxe, vimos vimos potentes, porque é unha semana moi especial. Iso si sí, non queremos adiantarnos aos acontecimentos, porque de seguido falará do que é o presume do galego, o presume de galego, a naso compañera Rachel. E tamén, como a cada lunes, tenemos ao señor filloy que xa fixo por aquí a súa aparición estelar, é que nos vai traer a palabra da semana, ademais do chiste galego malo, obviamente da semana. É unha de Taboada chegará coa súa sección ciencia. Eh, aquí unha servidora, hola, llá dar, daralle, bueno, daralle o play da música. Comezamos. Ben, que non bueno, eh? Oxe, non sei por onde comezar Teño a miña sección saturada de contidos Venga, imos a empezar con recreos activos Esta semana comeza o gran torneo de badminton Donde os participantes xogarán ben individualmente ou en parellas Bueno, bueno, bueno Supoño que xa vos falarían do torneo de badminton Dobres o individual Si no te gusta jugar o badminton Igualmente puedes ver los partidos en los recreos ¡Anímate! Bueno, qué maravilla de promos Estamos aquí Temos que anunciar que a parella profesional as rápidas de Whoever, que veninga de gañar o europeo de badminton, tamén xogarán neste campeonato. Que nervios. Non podes perder por nada do mundo. Eh, Shelly Tron tamén. Shelly Tron, si, <risa> sí, pero ese non lograron clasificarse en oitavos de final, a ver se neste torneo consiguen polo menos pois pues, que a xente os vexa. Como vos chamades ti a Belén? Eh? Pois pues, no, non non timos nome ningún. Bel. Home claro. Oh, I de, no. I flipar. Ya bueno, verdes que vai ser. Em Bel. Ben. <risas> cortamo cortamo sí. yo o micro eh, bueno, po, bueno, no, ven O Mércoles no Recreo, se a Biblio eh, Poderéis escoitar mitos clásicos Contados polo alumnado de clásicas Que xa ofixeron fai dos meses Se non recordo mal Super recomendable E logo, fora do Insti... Bo, este, este ritmo, por é favor, que eh? Nao non pariste vaiche Estas esta se, semanas se irán os de terceiro de, de filosofía a visitar a voz de Galicia co gallo do Presume de Galego dedu Isto <risa> <risa> deducindo eu que irá poder publicidade desta de fermosa iniciativa anual que ten o noso centro E isto, eh, que nin que fose planeado, queda xenial para introducir o Presume de Galego Des veteranos docent no centro xa sabedes que o ano pasado voltou esta cita anual coa música galega. Pois. Para ela? Paradela Paradela <risa> é un concello de lugo <risa> Paradela, eh. Porto Marín, que é es que sigamos pues Tabuala Pois no sé, non sei sé que quixen poñer aquí, pois bueno, que vengo merece a música galega Pois pues por eso A que hai por exemplo Así, se de xaneiro eh, de 2023 A estrela convidada era Pauliña Tendo de teloneiros a casete Este ano toca a amoevo O rapaz que acabamos de escoitar E que canta na nosa lingua E que dentro dun cachiño nos fará o unha presentación extensa dele. Entón, que día temos o concerto? Pois o ben res 26 na sala Gatos, unha sala emblemática aquí de Melide. E adianto que mo... depois da Paladio, que bueno, a, bueno o... a Gatos é pabellos vellos. Eh... Bueno. Oh. Eu, eu que di a chavalada de aquí, eh? certo, pero home, eu... non chistou. Teque para chavalada. A, a ver, eu Eu son, son a voz um, da calle. Entro leus os gatos, eu claro. Estou tomando pulso do que di a xente, a xente perdoa rúa. Perdona, rúa. Eh, eu son Tim Paladion. Bueno, pero ben E eh, adianto que a muevo sí. tamén terá Teloneiro, que será Verdini Ou mm, Tristán, que o seu nome real mm -hmm. Que al Apolo 2014 Cando comezou o Presume de Galego Formaba parte do grupo Teloneiro De Nao Que xa, xa todos o coñecedes porque foi o artista en galego Da semana pasada mm -hmm. Esa música que tanto me gustaba a mi Que o presume trae máis cousiñas que concerto Ese mesmo día pola mañá Haberá un faladoiro no Insti para o alumnado de cuarto da ESO eh, Bacharelato eh, De xente que fale vos pues, os artistas convidados no? E un deles será Rodri Miguez Que sible, posiblemente vos teña saído no TikTok Comentando música galego e eh, Festivais na nosa comunidade Despois, haberá un xantar de confraternidade no Bar Liñares, do que todo o alumnado que queira pode apuntarse no Bar do Allaya. É que todo alumnado que queira pode apuntarse no, no, no, mames, sí. no que pode apuntarse nun listado e formar parte desta xuntanza que invita o Allaya. Eh, um, sabía de que cada ano convidamos a un centro educativo da Contorna para que poidan compartir con nós este gran día. Que me toca esta vez. Pois, escoitei por aí que non estou segura, pero creo que pode ser algún de La uh. Que me dis? Yeah. where the pics come from? Ah, non que sei se si El le incomeno sin decirle A vida é así, nalgún sitio se teñen que fabricar belide, ¿no? Vale, eh, non se pode esquecer Mencionar que toda a cartelería Chapas, camisolas E todo merchandising Que estará a venda esta semana no corredor Está diseñado polo alumnado do centro Como diría que ser Pero sobre todo dar en hora boa a Aida González Alumna de cuarto PDC Por facer o diseño oficial do cartaz deste ano do Presume E nada, só vos queda sacar unha foto No pousador e do Presume Que estará tamén no corredor Para presumir cos colegas Noi tes de paixón fervendo os vicios do teu corazón Tuas noites todas so o lo do... Repetimos... Venga. Venga, perdón Entón, en resumo Este Benres 26 a 6 da tarde quero Queremos ver ali a todos e a todas Para cantar, saltar e desfrutar Da música en galego Todo isto é moito máis No insta do equipo de normalización Arroba no Sabes como facelo no... Espacio publicitario de hoxe temos un fermoso podcast que fixeron os alumnos e alumnas de Literatura Universal de primeiro bacharelato e do que xa podes desfrutar da primeira entrega no Instagram @llesdemelide que supoño que me pasará máis para subir. Ui, acabo de desvelar que son eu que está detrás de Llles de Melide. Uh -huh. e, e xa de paso, seguídenos aí, seguídanos oficiais, por favor. <risa> nas molladas de muller os ollos empapados de sempre os bicos que me das hai nos que ve. Que non baixo o tempo te terro estancado que quedes tan noite marcada en un calendario. Chas... Vamos, Uy, no calendario. Vamos Gonzalo. Uy, non necesito a entradilla. Esta semana temos moito do que presumir, pois o Vindeiro Benres celébrase o concerto anual do Presume, do que vos falou anteriormente Ratio. Por iso a palabra de hoxe vénnos ao pelo de perlas de luxo que nin pintada, fachenda. Racdinos que se trata dun substantivo feminino que significa aprecio exagerado que alguén ten cara a si mesmo, ás súas calidades ou aos seus intereses. Os exemplos que nos põen para ilustrarnos son os seguintes: Ten moita fachenda porque comprou un coche novo ou Con que fachenda fala do seu neto? Que sabrosón! Bueno, eh, digo eu que a fachenda é algo bo porque implica estarmos orgullosos do que somos e do que facemos cada quen. Como só en dicir os libros de autoaxuda que por certo aborrezo, pero neste caso levan razón, para poder tratar ben e querer aos demais, primeiro hai que quererse ao mesmo. Ai Dios mío. Eh, Tamén é certo que non debemos pasarnos con isto da facenda, porque se non volverémonos seres facendosos. A ver, compis, poñedeme un exemplo, sen dar nomes claro, de xente que se pasou de freada e rematou por ser un barra unha repelente fachendoso. O meu copy de radio. E... O teu compi de departamento Cé sí. Gonzalo Filloi Que é Abel Cé sí. Tía, ten varios, entón A ver Por certo, xente do Department of English En inglés, como traduís bueno, a palabra Pride? Orgullo. Orgullo. orgullo, pero teño entendido que tan como unha connotación de dignidade, non? Como Como pride and prejudice. Si. Sí. Sí, non? Porque sempre se di, "Ai, orgullo, orgullo, tampoco hai que ser tan chulito, pero o orgullo, pride, orgullo, pride". Estar orgulloso é o mesmo, pero no como a como orgullo sí. digno, ¿no? pues Porque o de ser eh, orgulloso sería máis vain, que como vanidoso. Efectivamente, pois pues no pride, not vain. Efectivamente. Perfecto. Pois pues ben. Eh? Bueno, Que hai chiste ou non hai chiste? Aí vai, aí vai Redobre de tambores para o chiste malo semanal Recomendado polo teu médico de cabeceira Para ter un chute de endorfina aí Estades vai. preparadas? Os é que non fote o redobre de tambores O nunca está por preparado neste momento É malísimo, non tiñan ta cabeza pa chistes Bueno, pero creemos ti igual A Belle. ver, sabedes calé a mellor facenda? A da Catedral de Santiago <risas> E sabedes calé a, a, a peor facenda? A que se lle pagan os impostos En de en de quen eh? Que somos todos. Somos todos. Somos todos. todos. Fachenda somos, somos todos. Algo Se si teu encastaño é, eh? quedo peito saian flores. E chamar por non ter seguridade, de seguro está. Pois xa que estamos a fachendear desta iniciativa tan bonita que é o Presume de Galego, de que xa van unhas cantas edicións en nas que sempre se dá a coñecer o alumnado melidense, grupos que están despuntando no panorama galego actual, pois xa la vou falar de música. Veño a resolver case todos os problemas de fracaso escolar que hai no país. E como? Pois con música. Perdón, Aiman, non te inspirarías no exame do segundo de galego para a temática desta de sección, non? La verdade que non. Pero coincide, coincide. Eh, pois resulta que un grupo de científicos demostraron que, ademais dos beneficios que supón tocar un instrumento para o cerebro, aqueles que aprenden a facelo na adolescencia teñen unha maior facilidade para aprender novas linguaxes. Así que, aí vai unha recomendación para o noso alumnado. Así que o alumnado que está no conservatorio é sí, comigo nos... que non saquen menos de un Efectivamente, non está xentificado, senón. Eu sempre toquei moi ben a moral. Moi ben, pois Desde, mira. Desde adolescente tamén a máis... Non me fixo nada. Sí, sí. mire sí, onde estás. Ademais, volvense mellores lectores, por iso non pode sacar con a menor dun notable, e presumen do vocabulario máis amplo na súa vida cotía. Outros estudos suxiren tamén que a música mellora a memoria, a conduto ou a intelixencia espacial, E aí non acaba todo. Ademais dos beneficios a nivel cognitivo e fisiolóxico, esta práctica mellora o estado anímico dos nenos e adolescentes e a súa relación cos demais. A música, ao ser un medio de expresión, incrementa a súa autoestima e anima a mocidade a asumir riscos chegando a chegando perdón, seguridade e confianza. Unha dúvida. Despor nada, desde que vai a música. O do que mellora o estado anímico, eh, referiste que mm, axuda a aumentar os niveis de ferro no sangue, non? Por a anemia. Si. Sí. Que... Aí, perdón, anemia, anémico, non? Eh, corta yo A ver. Poñe música. Poñe <risa> música, porque algo che está facendo ben. Bueno, pero mira, non te preocupes porque se escoitas para o teu estado anémico, no que debes estar a parte. pode <risa> <risa> coserir solo, senón... se non seria, se sería tristísimo. Bueno, estes beneficios non queden restringidos ao noso alumnado Senón que aprender a tocar un instrumento ou praticar Se xa é músico, segundo a revista Plus One Podería ser... Plus One si sí, é unha revista científica Plus Sí, sí. Ah, vale. Bueno, uh -huh. non sei, decide vas como se dí non, no, non sei Pois veña Sonar a catalán Pois veña, como dirías ti a isto que está aquí escrito? Plus One Vale, perfecto Pois podería ser unha actividade moi eficaz na prevención de problemas cerebrais e cognitivos Chevos, comareiros. Hai algún instrumento que vos gustaría aprender a tocar o que xa toquédese? O piano, o, o violín, sempre sí, me quedou pois pena con iso. dalle pa Eso que veño de familia de, bueno, de, primos músicos, pero un... Pois pues ainda estás a tempo. Sí, nunca a é tarde. Non teño, claro. teño, non teño xeito para eso. Eu sí. calquera instrumento, porque é unha cousa que sempre me dou moita invexa o de a xente que ten ese talento, habilidade natural para a música. Eu nunca o tive, en a min poñiame Tristemente, no fondo da, cando facíamos pois eh, tamada a instrumentalización todo, claro. musical no no colexio no instituto poñiame sempre coas cordas palma, os churros estes de, non sei o nome, os nomes, cla, as, as, as claves, chaves, as claves, Ou cando tiño día bo poñiame co triángulo, porque ao ser metálico nótase máis o sonido. Entonces se tiño día bo poñiame co triángulo. Se si tiño día malo poñiame co churros estes de, de pau. Eh, pero meu eh, que non para un concurso de panxoliñas díxome que fixera playback Porque eu era eh, contralto E que mm, non iba moi ben <risa> Ibar mal ben co con contra <risa> a orxesta <mí> a mi iso dáme lastión <risa> pues Porque eh, eu creo que se Se eu tibera esa, esa es, bueno, Habilidade tí... musical ou hubera sacado Tería sacado o artista que levo dentro E si levo aí <risa> reprimido Télo aí guardado Tío pero... Laya, que instrumentos Tír. tocas? Porque ti eres eh, musical sí. ¿no? Eu si, sí, eu toco varios instrumentos Pero gustaríame moito tocar o bombardino É o meu instrumento que teño aí a espiña de se aprendo a tocar outro instrumento será o bombardino. Pero cales tocas? Toco acordeón, oh. toco clarinete. É que é xa e clasta, senhora, eh? Jola. É, pois, percusións así tradicionais, pandireta, tamboril, esas cousas. Que envide. Non perdeu tempo con nós. Sí. <laughs> non xañei moito tempo, porque a música é maravillosa. Eh, tocar sí, un instrumento da difícil. mucho juego para mí es dificilísimo sí. ahora bien, mientras eu aprendí a tocar instrumentos, vos aprendíais por ejemplo a nadar porque unos cursos de natación por ejemplo pasaba a Gonzalo o a mi mejor, cursos de competencia fatal, digital fatal entonces bueno, todo tenga su cara a su cara a ver Pedido... Quiero aprender a tocar Emma. Emma estáme oh, pidiendo peligro. por Pinto. favor, Está calado. Joder. Ben, vou ser boa, só direi que é unha tamén toca algún instrumento, xa vos dirá ela cal Cales Eu digo Cal, que tamén diría a aprender a, a, to a, a tocar pero resulta moi difícil porque eu non son unha persoa moi habilidosa o sea, en termos musicais o entonces no ah. A lata e o pandeiro resultan moi dificilísimos, intentei -no, pero exíxenme unha coordinación extrema, porque a mi gostaba moitísimo a percusión e mm -hmm. a, a lata e o pandeiro uff Gustanme moitísimo, pero non me dá o cerebro Raquel dá moito a lata Entes, <risa> E podes ir preguntar no a ela E ti non paras de tocar o pandeiro tamén <risa> <risa> Pero que é iso? Son ben, pa cual Eu se me permitides Vou empezar coa miña sección <risa> no, que é a sección sí, porque... música E como non, hoxe aquí a quen escoitamos É a Moebo O grupo estrela do Presume de Galego deste ano Ben, a Moebo é un grupiño novo Non leva moitos anos, creo que se formaron no 2022 Estaba empezando a petar bastante Porque como vimos coitando todo o programa Ten uns ritmos así moi sabrosóns Eh, dende logo non pasan desapercibidos Como poderemos comprobar este ben Reforma no Arón Valle Que encanta eh, o seu produtor David Fernández Autodefinense como Un grupo efervescente Unha reconstrución da verbena Galega, por iso lle gusta tanto A Rachel, claro é Unha proposta de música urbana Que se alimenta de ritmos latinos E do Idol Pop dos 80 Festa e diversión ao máximo Con moito bailoteo e tamén humor As cancións de Amoevo falan de temas frescos moi xeración Z entre os que se atopan o amor, o sexo a xuventude e os directos son moi intensos e incitan a mover as cadeiras e a segundo nos avisan fan suar moito, así que preparadevos A banda imita o formato orquestra verbeneira pero a pequena escala cunha escenografía ben traballada así que este venres escoitaremos funk, pop, cumbias, bachatas, merengues que, mesturados co autotúne, dan lugar a un cóctel explosivo que non deixará indiferente a ninguén. En palabras da propia banda, en A muevo, non hai cabida para as vergoñas e os complexos. Todas as persoas somos libres de desfrutar de quen somos e da forma que queiramos. Invitar, non me fai ter confundido, to seducido por tan fluídos, arte perder o sentido, oír de resaca teus pais un domingo que me Ben, ímos ir marchando porque hoxe vimos, sabedes cando os nenos e as nenas lle pasan á hora de ir para a cama. Si sí, so, estamos. O claro. co, eu no. creo que, que tiña te... algo cofe. Ou como sí. cando toman moito azúcre sí, O, o chocolate, chocolate do, do que non é bou é o chocolate con leite. O é o chocolate negro. Pois, pues estamos pues tra... 23 minutos de programa, eh? Cando de os nenos ou as nenas non algo. Toman azúcre poñense así, a, como din os abuelos da miña zona alteados. Pois pues nada, vémonos no presume, que nós no ali taremos na oh, pedra, reando ao máximo. Pasalo ben e non mancarse. Sempre sí. i a ninguén. Definitivamente, ata a próxima. Chao. teus pais un domingo que me sentes na cara que me babes ao facer fillos bonitos, fillos bonitos. Teu meno peito cupido, teu tocado fundido, alto contentitismo e strolla faster do siglo. Teu meno